Учителя Тази сутрин планината беше стално чиста. Мъглите бяха филтрирали въздуха и сега лежаха като сребристо море ниско в долините. Светлината окрасяваше горния свят, разкриваше го пред нас по нов, неповторим начин. Върховете сияеха чисти, светли, празнично пременени. Ние седяхме с учителя на нагретия от слънцето склон, от който се виждаше езерото на съзерцанието. Учителя мълча дълго време, после започна да говори тихо, вдълбочен в себе си. Един е вашият учител. Той е във връзка с всички учители вън от вас. В света има само един учител. Това е Бог. Когато говорим за учителя, разбираме великата безпределна любов, която се изразява вдаване на знание, на мъдрост, на щастие, на блаженство, на всички същества. Това същество всеки ден мисли за другите същества. Каква форма да им даде. И цял ден мисли да подобри тяхното съществуване. Слуша техните въздишки. Ако не познавате учителя вътре във вас, не можете да познаете и външните учители. Ако не познавате Бога, който е във вас, не можете да разберете обкръжаващите неща. Какво е званието, учител? Ти трябва да познаваш Бога, и Бог да те познава. Не можеш да бъдеш учител, докато не познаваш Бога, и Бог не те познава. Моята мисъл е мисълта на Бога. Христос казва, говори, и аз говоря. Аз не правя каквото искам. Каквото ми каже Господ, това правя. Там отивам. И Господ прави за мене всичко, каквото аз искам. Бог ми казва да посети някого, да повдигна някого. Аз съм ви събрал тук за кого? За Господа. Бог ми е казал да ви събера. Той ми казва, това ще им разправиш. Вие казвате, така си е помислил учителя да не говори. Не. Аз ви говоря каквото Бог ми каже. Каквото ми каже Господ, ще го кажа на вас. Никой от вас не ме познава кой съм. И Христа никой не го е познал. Ако бяхте го познавали, щяхте да имате неговата любов. Ако има някой който да има най-големите противоречия и мъчнотии в света, това съм аз. Кой съм? Аз знам. Обаче това не е важно. За мен е важно какво да правя, за да изпълня мисията, задачата, която имам тук. Мога само да работя да изпълня това, което имам за задача. Бог знае, защо съм дошъл на света. Аз съм изпратен от Бога да покажа на хората пътя, по който трябва да вървят и да служат на Бога така, както никога до сега не са служили. Щом се интересувате да знаете кой съм, това ще научите от Бога като отидете при Него, вие ще разберете кой съм и защо съм дошъл. Човек, който вече е научил всичко на земята, Бог го праща да учи другите. Като им преподава своето знание, те изпитват радост. Но и онзи, който е пратен, се радва на тяхната радост. Вие казвате, какво мисли нашият учител? Аз мисля да ви предам Божията любов. Аз трябва да я пусна да върви. Земята ме интересува толкова, колкото ме интересува и небето. Вие някой път трептите за небето, а пък аз се интересувам и за земята. За мене, раят и адът са тук. Като видя ад някъде, не светлина и го направя на рай. Когато купувате златен съд, очиствате го внимателно. Аз правя същото с вас. Ако искате да живеете, трябва да живеете както аз живея. Учителя е среда между Бога и ученика. а ученикът е среда между учителя и народа, света. Когато казвам, че говоря на учениците, не говоря само на вас. Има същества от по-висши светове, които вие не виждате. На тях говоря. А вие ще разберете онова, което можете да разберете. Това, което в миналото е казано, то ще стане. И това, което ние ще кажем, и то ще стане. Аз мога да вдигна мъглата. Като кажа да се вдигне, тя ще се вдигне. Като кажа Ела, тя ще дойде. Ако искате, мога да смъкна всички чокари и върха харно ми е. Ако ги смъкна, какво от това? Нека си седи върхът Харномие. Да кажем, че тук е проход и има праведни хора, които са гонени. Искат да ги избият. Ще смъкна тогава върха Харномие. Ще затворя пътя на онези, които ги преследват. Тогава помагам на праведните хора. Цели 40 години предупреждавах българите за това, което ги очаква. Това, което с мен ще научите за 10 години, без мен ще го научите за 1000 години. Кой е Учителя? Кой е Христос? Това са въпроси на невидимия свят. Невидимият свят Светът на истината горе. Той ще разкрие отвътре истината на човека. Онзи, който говори през вековете, е един и същ. Във всички времена Бог е, който се изявява на хората. Той е един. Образите, с които се изявява, са различни. Христос имаше един образ по-висш, отколкото тези, които са били преди Него. Христос казва, както ме е Отец научил, така говоря. И после казва, никой не може да дойде при Мене, ако Отец ми не го привлече. Някои мисли като момата, която се страхува да не би да я разделят от момъка. В този случай някои ги е страх да не би да ги разделим от Христа. А пък всъщност, ето как седи въпросът. Онзи, който се опитва да лиши хората от Христа, той е лъжец. Аз познавам ли Христа или не? Не само, че го познавам, но живея с Него и се разговарям с Него всеки ден. За нас не е въпрос да убеждаваме хората, а да ги нахраним. Тези гладни души да ги нахраним, но ще кажат, хубава ли е тази храна? Опитайте я. Ако е хубава, приемете я. За нас не е важно да се обръщат хората, но да се опита храната. Не е въпрос какво ще кажа аз по това и кой съм, а какво ще кажат от невидимия свят. Важно е дали от невидимия свят поддържат това, което аз изнасям защото Христос казва Ако аз търся своята слава, то нищо не съм, но има кой да я търси. Новото, което говоря, ще се завери от друго място. Аз ви давам жито. Вие казвате дали е хубаво? Посейте го и ще видите. Божественото слово има сила да расте при всички условия. По това се познава. Ако има сила да расте при всички условия. Разбира се, онзи, който ще го сее, трябва да е вещ и трябва да е добър земеделец. Но и житото трябва да е доброкачествено. Но умният никога няма да се недоброкачествено жито.